כירק כי עשב נתתי לכם את כל. אך בשר בנפשו דמו לא תאכל, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את, את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם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 שלוש מאות שנה וחמישים שנה, ויהיו כל ימי נוח, תשע מאות שנה וחמישים שנה, וימות.